Jabur 73 dari ayat 1 sampai 28 Masmur Asaf As Sesungguhnya Allah baik kepada Israel, kepada mereka yang murni hati Tetapi aku kakiku hampir tersandung, langkahku hampir tergelincir Kerana aku iri hati kepada mereka yang bermega Apabila kulihat kemewahan orang zalim Mereka tidak sakit sebelum mati Kekuatan mereka tetap teguh. Mereka tidak susah seperti orang lain. Mereka tidak dirundung bencana seperti orang lain. Oleh itu mereka merkalungkan keangkuhan, keganasan menjadi pegayun mereka. Hati mereka yang kejam penuh kejahatan. Fikir mereka yang durjana melampaui segala batas. Mereka mencemooh orang dan merancang kejahatan serta penindasan. Mereka bercakap sombong. Mulut mereka lancang menentang surga. Lidah mereka bercakap bongkak kepada sesi bumi. Maka orang mereka pulang ke sini dan air cecawan penuh habis dihirup mereka. Lalu mereka berkata, bagaimana Allah tahu Adakah yang maha tinggi mempunyai pengetahuan? Ketahuilah mereka ini orang mungkar yang sentiasa senang lenang mereka semakin kaya. Sesungguhnya aku telah menyucikan hatiku dengan sia-sia dan membasuh tanganku dengan hati yang bersih. Kerana sepanjang hari aku disakiti dan dihukum setiap pagi. Kalaulah aku telah berkata, aku akan bercakap begini. Ketahuilah artinya aku tidak jujur kepada keturunan anak-anakmu. Apabila aku memikirkan bagaimana hendak memahami ini, terlalu pedih bagiku hingga aku masuk ke tempat suci Allah, barulah aku mengerti tujuan mereka. Sesungguhnya engkau membawa mereka ke tempat-tempat licin. Engkau mengumpankan mereka ke dalam kemusnahan. Oh betapa mereka ditimpa! Melapataka seperti dalam sekelip mata mereka ketakutan. Seperti mimpi apabila seseorang terjaga. Demikianlah ya Tuhan. Apabila engkau terjaga, engkau akan meluat akan bentuk mereka. Oleh itu hatiku pilu dan fikiranku risau. Aku begitu bodoh dan cahil. Aku seperti seekor binatang di hadiratmu. Namun demikian, Aku sentiasa bersamamu, engkau memegang tangan kananku, engkau akan memandu aku dengan bimbinganmu dan kemudian menerimaku ke dalam kemuliaan. Siapa yang ada untukku di surga, melainkan engkau dan tiada siapa di bumi yang kuingini selain engkau. Tubuh dan hatiku layu tetapi Allah kekuatan hatiku dan untukku selama-lamanya. Kerana sesungguhnya mereka yang jauh daripadamu akan binasa. Engkau telah memusnahkan ke semua mereka yang meninggalkanmu untuk melacurkan diri. Tetapi sungguh baik bagiku mendekati Allah. Aku telah menyandarkan kepercayaanku kepada Allah Tuhan supaya aku dapat mengisiharkan semua hasil kerjaku.